Тобто 5 на 10. Серед усіх партизанів і розвідгруп Курляндії «Червона стріла» була відома як місце, де можна було залишити своїх поранених. Проте, чи вилікується більшість із них – невідомо, бо про нормальні якісь госпітальні чи лазаретні умови – нічого й говорити. «Здали я лікаріві свого підопічного». Федора Куйбушевського. Лікар оглянув рану і сказав, Постараємося. А що іще він міг сказати? Лікар з місцевих жителів, худорлявий, обличчя бліде, втомлене, з запалими щоками, на очах поранених бадірився, кожного заспокоював, а от вернувшись, тяжко зітхав, бо знав, що в цих умовах може і половині поранених не вижити. Біда не лише в тому, що нема хірургічних інструментів і медикаментів, дамокливим мечем над пораненими висіла загроза щоденного вторгнення великих сил фашистських карателів. Партизанів червоної стріли всього ж двісті, а фашистів тут. Поки що партизани упереджували наміри карателів, зустрічали їх далеко на підступах до табору і розбивали каральні групи. Кудряви передав лазаретові останній батистовий парашут на бинти і обіцяв дати ще, як тільки ми отримаємо вантажі з великої землі, а медикаменти особливо. Командири я покинули лазарет. Обом нам доводилось на цім боці фронту бути в стаціонарних госпіталях. Важко пораненим в умовах блокадного Ленінграда. Але те, що ми побачили тут, змусило стиснути серце від болю. Що чекає тих, кому кулі і осколки порвали жит, пах, груди, потрощили кістки на ногах? Ось тобі, Галко... І дев'ять днів, строк на який прислало нас командування. Уже наш Ленінградський фронт став тут, а котел так і не розбили. Неголосно і з жалем промовив Кудрявий. «Сьогодні ювілей. Ми у котлі вже чотири місяці. Чому мовчиш?» «Що говорити?» Коли сказати нічого, відповів я, зітхнувши. Ти ж сам прийняв радіограму, що треба слідкувати за піхотними дивізіями, що збираються нібито передислоковуватись до Німеччини. І з табору червоної стріли дуже далеко ходити до своїх людей, до кінооператора і його Ілзи на Червоний Хутір. Тільки коли ми будемо неподалік від населених пунктів, хутарів, які розташовані біля шосейних доріг, то зможемо блискавично передати генералу Петру Петровичу цінні дані. Ми ж розвідники перед усім, а не партизани. Мені легше на душі, коли я тебе бачу оптимістом. Який тут оптимізм, заперечив я невдоволеним голосом, Топити треба німецькі транспорти солдатами цих дивізій і військові кораблі Гітлера. Ще на Ханко. я знав, що у Фінській затоці понад 60 тисяч мін. Ні простору, ні глибини у цій калюжі. То як з Кронштадта можуть пройти бойові кораблі через оті 60 тисяч мін? Потрапив у фазу мій рідний Балтійський флот. Правильно, у німецького флоту тут більше простору. У нас надія на підводників, авіацію, торпедні катери. Але ж... А так, ідучи і розмовляючи з Кудрявим, я встиг ніби підсвідомо порахувати усі чуми у таборі «Червоної стріли». Хатин двадцять, ще тут була і конюшня, в якій стояло з десять коней. Поглянь, як у псковських партиянів.